šetanovih napada na čovjeka, a to je sihr, sihr govorit o njemu, njegovim vrstama njegovim simptomima načinu liječenja, ili sihr istine ili ne, što islamski učinjaci kažu o onome koji se bavi sihrom što kažu o podučavanju sihra i slično kao što vam je poznat oni koji su bili prisutni, jeli prije 15-ak dana govorili smo o uroku Govorili smo o Uruku i spominjali kuranske ajete i hadise koji govore o tome, poput ajeta iz sure Al-Qalam, 51. ajtel koji malanđelovala kažemo: "Iyakadul ladina kafarū liyzliqunka biabṣārihim lamma samiʿūz-zikra wa yaqūlūne innahu la majnun." Iskoro obore svojim pogledima kada čuju kada čuju zikr, kada čuju učenje Kur'ana i govore, doista je on lud kaže na basmu džahevi drugi komentatori Allahove knjige skoro da te nevjernici ureknu svojim očima i oborajte, jel i da? na takav način djeluju, djeluju na tebe spominjali smo brojne hadisa Allahovog poslanika alihi salacom u kojima se među ostalog spominje urok je istina, doista je urok istina i najviše ljudi izmoga ummeta umeta nakon Allahove odredbe umire od uroka spominjali smo također hadis Doista se urok može toliko vezati za čovjeka, razum na čovjeka, da ga odvede na uzvišicu, zatim se odvoji od njega, odnosno da se čovjek pod dejstvom uroka baci, baci jeli, sa brda. Zatim smo jeli spominjali način kako se liječiti od uroka, pa smo rekli da postoje dva načina kako da se izliječi urečena osoba. Prvi način jeste ukoliko se poznaje ko je tu osobu urekao, ukoliko se zna ili pretpostavlja, Jeli, cilja se na određenu osobu da je ona urekla našeg bolesnika onda se traži od te osobe da se abdesti, odnosno da opere one dijelove tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta jeli i da se svata voda sakupi i pospije po bolesniku inšallahu, da onaj koji bude ubijeđen u to biće biće i izličen to je dakle ukoliko znamo ili predpostavljamo koja je osoba urekla našeg bolesnika, ukoliko ne znamo onda se urečena osoba liječi, onda se urečena osoba liječi učenjem određenih Kur'anskih hajta, odnosno ruke, odnosno ruke. I ovo se dakle svako može desiti. Svako može se desiti. Kao što svako drugo iskušenje, svaka druga bole svima, nama se može desiti isto tako i uroki, sihr, i džinski napad, i sve ostalo može se desiti koga Allah bude htio da iskuša. Ono što Allah odredi, to niko ne može to nikome ne može da spriječi da se desi, ono što Allah, Allah hoće da se desi, to niko ne može udagnati i spriječiti, a ono što te mimojđe, to te zasigurno nije moglo zasigurno, to te nije moglo ni pogoditi, ali čovjek u svakom slučaju treba da se štiti treba da se čuva, jer onaj koji bude ustrajavao u tim zaštitama bude se čuvao, pa kada ga i pogodi neka od spomenutih bolesti, lakše se uz Allahov dozvolu izliječiti lakše će se uz Allahov dozvolu izliječiti, onaj koji se bude čuvao Jeli i pridržavao zaštita, spominjali smo zaštita učenja Kur'ana, učenje Kur'ana Kur svojim jezikom, ne da se pusti tamo negdje u kući da se uči Kur'an, na televiziji, na radiju, na računaru ili slično, na dvd -u. već učenje jer je došlo u hadisi kuciju da je Allah rekao ja sam u svoga roba kada me spomini svojim usnama, pokrećući svoje usne, nema mnogo fajde od učenja Kur'ana, jeli na računaru i ostalo ima kao što smo spomenuli da čovjek ukoliko želi da nauči određene sure pa ih pušta sebi da bi prilikovao svoje uho jeli i da bi mu bilo lakše naučiti te sure ili dakle da ponavlja one sure koje naučio a da pusti Kur'an i da na njega ne obraća pažnju i da će na takav način da se zaštiti njegova kuća to samo može biti kako kažu islamski učinjaci smijavanje sa Kur'anom jer Kur'an kada se pusti traži da se sluša i da se o njemu razmišlja Kur'an kada se pusti da se uči treba da se sluša i da se jeli, razmije ono što se što se uči. Dočim dakle ako mu ne posvećujemo pažnju, to nećemo mnogo koristiti našoj kući. Pa je došlo kao što je poznato u hadisu da je potrebno da se svaka tri dana prouči sura sura Al-Baqara u kući, pa će to biti zaštita od đina, zaštita od šejtana. Dakle, misli se da se prouči Da se prouči svojim ustima, da se prouči svojim jezikom, a ne da se tamo negdje posti. Dakle, učenje Kur'ana, zatim su nam spomenuli pridržavanje za jutarnji i večernji zikr, da se usrajava učenje jutarnjih i večernjih zikra, odnosno određenih dova, određenih zikrova koje učio ja malo posanik alih isad, to sam jutro večeri, neke jutrom neke večeri, ili slično. Poznate je ali dole osobno, asbahal as mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illa il Ili druge bismillahil ladzi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. A'udhu bi timišel ma khala sejdul istifari tako ujutro i navečer slično neke od njih su učili ujutro neki su učili navečer zatim pridržavanje zikra učenje zikra prije spavanja prije li se zaspi da se prouči ajtul kursi da se prouči zadnja dva ajeta sure albekare amena urusul la yukallifu allah nafsan slično zatim je li da čovjek traži bereketa? kada vidi čovjek može da urekne sebe može da ureknu, sebe pogledalo, gledalo, našto one tetke koje stoje satima predogledalo, dotjeravaju se, nisu ni svjesne. Prošli puta sam spomenuli da može da bude urok, može da pogodi čovjeka od ljudskog oka i od džinskog oka. I kao što ljudi mogu da ureknu osobu, isto tako mogu i džini da ureknu osobu. Pa oni koji, ja ne kažem dakle, da žena ne treba da se dotjerava od svoga muža, treba, ali ne treba toliko satima da sjedi pred bolje da te sate potrošite u zikr u čitanju Kur'ana Kerima. Na dakle, to je došlo u Kur'anu Kerimu da je Allah dželle rekao innahu yaraqum huwa wa qabiluhu min haythu la tarunhum i njegovi sedmnici gledaju odatle vi njih ne vidite. On vas gleda vi vi njega ne vidite. Je šejtan? Pa džini šejtani mogu da ureknu čovjeka istotako Mogu da ureknu čovjeka. Zato dakle, kada čovjek vidi sebe ogledalo, vidi svoj imetak, mnogo imetka, vidi svoje potomstvo, svoju suprugu, supruga svoga muža, ili vidi kod svoga brata određene blagodati, treba da traži bereketa od Allaha za to. Da Allah mu blagoslovi taj imetak, njemu, bratu, kod koga je vidio i slično, a ne dakle, da se divi i pa urekne svoj imetak, ili da se divi jeli bude zadivlan blagodatima koje drugi uživaju pa onda počne u te blagodati da kola i njegovim srcem pa da zavidi pa da masti da dotični brat izgubite blagodati pa ga dakle urekne i slikno. Ja i druge zaštite koje smo koje smo spomenuli. Dakle večeras govorimo o sehru. Večeras govorimo o sehru. Pod sehrom podrazumijeva se sve što nastaje na tajanstven način. Sve što nastaje na tajanstven gneasan način, lukav lukav način, sve što je skriveno sve što ne ima direktnog kontakta sa bolesnom osobom što joj se spravlja a nije u direktnom kontaktu sa bolesnom osobom slična riječ ha, postoji, kaže se sehur zašto? zato što je sehur skriven u noći skriveni u noći, to je jedan trenutak kraći dio, jeli, vremena predzor zor u noći Kaže el-ezheri, rahimahullahu osnova sihra jeste pretvaranje određene stvari, okretanje nini suštine ka nečemu drugom, pa sihir baz okreće istinu prema laži i laž prema istini. Dakle, istinu čini ružnom dotičnoj osobi, dotičnom bolestniku, pa je smatra laži, a laž mu uljepšava pa je smatra istinom. Kaže Jauheri, sihr je čarolijaj, sve što nastaje na lukav nejasan, nejasan način. Ibnu Kodame, rahimahullahu tala, govoreći o šerijatskom značinju sihra, kaže, sihr biva puhanjem mu uzlove, puhanjem mu čvorove, izgovaranjem određenih riječi ili pišući te određene riječi ili činjenjem određene stvari koje djeluju na tijelo obsihrnog ili njegovo srce ili njegov razum bez direktnog kontakta s njim. Bez direktnog kontakta s njim. Pa kaže, ima sihra koji čovjeka ubija ima sihra od kojeg čovjek oboljeva ima sihra zbog kojeg čovjek ne može da muž ne može da ima odnos sa svojom suprugom ima sihra koji razdvaja muža od njegove suprugi ima sihra koji spaja određene osobe u vombračnoj vezi i slično čemu će biti ako boga detaljno govora dakle <hlas> sihra je ono što nastaje na tajanstven čudan nejasan način bez direktnog kontakta na spominuti način kako što čuli puh, puhajući jeli, u uzlove jele izgovarajući određen lječi slično. Vspomněj se u hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allahom poslaniku alih i salata na prvn sihr. Kao što mi poznat? Kod imam u Bukhari hadis. Kod imam u muslima da je Allahom poslaniku alih i salatu na prvn sihr iz Allahovej mudrosti i to je bolest kao i svaka druga bolest kao što Allahov poslanika alihi salatu sam druge bolesti bolesti su snalazile, isto tako i sihr pojedini učenjači su negirali ovaj hadis, vijakog abilježi Bukhari je muslim rekli su nemoguće da to snađe Allahov poslanika alihi salata međutim, drugi učenjaci poput ignu kaima odgovarali su i govorili da je to bolest kao i svaka druga bolest, da je Allah to dao iz mudrosti, da se dokaže da svakoga može snaći ova bolest, kada je Allahov poslanika alihi salatu sam snašao sihr, spopao ga sihr, napravljenom sihr, onda može se desiti svakome. I taj hadis je također dokaz da je sihr istina. Da je sihr istina. Jer ima učenjaka, a pogotovo dakle skupina novotara, mnogih koji su porekle sihr, koji kažu da ne postoji sihr, da je sihr samo priviđanje, da nema dejstva na čovjeka, da ne, ne djeluje na čovjeka. Dočim dakle koranski ajtis u brojnju kojima se spominje sihr, u kojima se spominje dejstvo sihra, i također ovaj hadis. Pa se spomnio u tom hadisu da je Allaho poslanika dakle kada ga je snašla ta bolest da je dovio i dovio dugo dovio Allaho subhanahu wa ta'la pa je došao jednog dana i rekao o Aisha osjećam da mi moj gospodar ukazuje na moju bolest pa je spomenuo da su mu došla dva čovjeka to su bila dva meleka u ljudskom liku melek Džibril i Mikail Pa je Melek Džibril sjeo pored njegove glave, dakle vidio je sebe u snu kako leži, pa je Melek Džibril sjeo pored njegove glavi, a Melek Mikail pored njegovih nogu. Pa su jedan jeli, drugog upitali, razgovarali su. Jel? Pa je upitao Mikail Džibrila, šta je s ovim čovjekom bolestan? Od čega je bolestan? Od sihr. Ko je napravio sihr? Lebedinu elsa. Na što mu je napravio sihr? Kaže, napravio mu je na češalj i kosu dlake od glave od od kose gdje moje naprline naprodjene u tom tom bunaru ostavili tom tom bunar pa Allahov poslanik alejhi salatu ve selam moj tru kada je svanu otišao je do bunara i našao taj sehir i tako ga je eli prošlo spominje se eli određeni period da ga je držalo a pričinjavalo mu se da čini određeni stvar kao da je čini određene stvari a uopšte ih uopšte ih nije eli činio dakle iz ovog hadisa a i brojnih drugih hadisa zaključuje se da je sihr istinit, da postoji, da se desi o najboljim stvorenjima, onda svakome drugom se može desiti, i također jeli, da djeluje na čovjeka. Djeluje na čovjeka. Jeli. Pa, islamski učenjaci, kao što rekao, većina njih je slava da je sihr istina. Poput, dakle, jeli, većine islamskih učenjaka, neki od šafija, od hanefija, Ebu Bekrar razi, on rekao, dakle, da sihr nije istina. Ebu Džafar od Stirbizi od šafija rekao da jel sihr nije istina je samo priviđanje, čovjeku se priviđa ništa drugo, ne djeluje na njega, ne obolijeva od njega i drugi učenjaci iz Zahirijske pravne škole doćim dakle ispravno mišljenje je mišljenje stal ehlu sunnete od i većine islamske učinaka da je sihr istina, da postoji i da djeluje na čovjeka ne bi nam Allah djelavala naredio da se utječemo i tako od onih koje u uzlove pušu da djeluje na čovjeka Kao što je došlo u suri, u suri Al-Falak. U min šerri nefasati fil uqad. I se gospodaru od zla onih koje u uzlove pušu. Od onih žena koje uzlove pušu. Dakle, utječem se od tog zla. To zlo je, je, dakle, ogromno veliko, zato se utječem tebi. Ko bude pravičavao u Korani Kerimu? i sunnet Allahovog poslanika naiće na brojne vrste sihra na njihove simptome otprilike sve one se vraćaju na osam ili devet vrsta osnova, dakle svih tih vrsta sihra jesu ovih osam ili devet vrsta sihra dakle za njih nalazimo dokaze u Kur'anu i sunnetu sihr razdvajanja sihr razdvajanja koji se pravi prije svega Je najteži vid ovog sihra jeste da se razvoji muž od žene. Muž od žene. Kao što vam je poznato u 102. ayetu Surel Bekare stoji, takla ayet koji govori o sihru, poduje ajet pola stranice Zozima, pa stoji u njemu: "Ve ja'lamūna minhumā mā yufarrikūna bihi baina al-mar'i wa zawjih." I od njih dvojice podučavali su se kako će rastaviti muža od žene. Kako će rastaviti muža od žene. Poznat vam je hadis, ako <coughs> hoćete spomnje Na pa je reka Allah posaninika alehi Sallah to sam kako šetan postaga svoje prijesto na vodu i on da šalije svoju konjicu, svoje слугe. Pa mu se vraeli I spomenju šta su uurali od zla. Kako su smutnju posjeli pakaže ja ni samo ostavljal to i to do doknisam radi o to je drugi kaže nistanis u radi. Radio sam to i to, ništa nisi uradio. Treći, četvrti, peti, dok ne dođe jedan i kaže, nisam se odvajao od čovjeka sve dok nisam rastavio od njegove želje. Kaže, ent, ent. Ti i ti. Ti si uradio ono što treba, pa ga postavi pored sebe. Dakle, jasno je li da postoji ovaj sihr, sihr razdvajanje neki od simptoma tog psihra kratko da ne bi mnogo duljio neki od pokazatelja simptoma dakle nagla na promjena od stanja ljubavi to antipatija od putu. put dojuče je volio svoju ženu od danas drlje i kamenje na nju ne može da je smisli, što god ona učini sve prezire mrzi je. mrzi njenu pojavu njeni izgled ili ona je li njega uvaličavanje razloga je li među njima makar oni bili mali Zanišu veli. Kada ih saslušaš, tu vidi da su besmislice. Spominjam sam ovde ljude, ra rastavljaju, daju razvode, brakova zbog boje store, zbog boje zavjesa, to je smiješno, ali to toliko njima šejtana veliča, to je naprebrodivo. Moraju se raziti, on hoćeovu boju, on hoćuovu boju, god to razlazeće. Veličavanje razloga, makaroni bili mali, skoro neprimjetni. Izmena čovjekovog izgleda očima žene, muže, u izgladu očima žene i žmennog izgleda u očima očima muža slično. Pa ona i također koji je opsihran muž ili žena, jeli svaki postupak svoga bračnog druga ne mogu da smisli. Razumijevaju na najgori način. Kao što rekao, najteži oblik ovog sihra razdvajanja jeste razvajanje muža od žene, ali ne mora značiti, može se napravi sihr da razdvoji majko od sina, majko od čerke, dva brata, poslovne partnere, dobro postaju, druge zavide, ne mogu da podnesu njihov uspjeh, a najteže je podnijeti tudi uspjeh, tako? najteže je priznati kako drugi uspijevaju a ti ne možeš da uspiješ najteže je priznati tuđi uspije pa zavide im pa onda nastoje da, im hijali, da ih umetu u tim njihovim dobrim namjerama zatim sihr ljubavi druga vrsta je sihr ljubavi postoji, jel i došao je hadis u kojem se spominje da je rekao Allaho poslanika Alihi Salatom doista su rukja zapisi doista, su, doista je rukja na, na nepravilon način poučenja rukja, dakle, može da se uči na širijetski ispravo način, zato kažemo širijetska rukja a ispravo način proučina ima, dakle, novotarska i rukja koja u sebi sadrži širk, dakle, koji sadrže u sebi jeli spomen šeitana i ostali, dakle, imena zapisi i tivele tivele jeste, dakle, ono što se pravilo sihr koji se pravio da bi sastavio muškarca i ženo koji se inače nisu voljeli, ali ona želi njega po svaku cijenu Kaže, gledam ga i kažem, ne daj Bože nikome samoga mene. Kaže jedna tetka, ne daj Bože nikome samu mene. Je li? Pa ima osoba koje prodaju vjeru. Ima osoba koje prodaju vjeru da dobije muškarica. Da dobije. Kao se ćemo vidjeti, većina islamske učenjaka smatra da oni koji se bave sihrom i sa džinima je li? stupaju u kontakt, izmete jedni drugima, da su nevjernici su nevjenci u šarijetskoj državi se pogubljuju. U šarijetskoj državi se smiču zbog zlatve sada kojeg čine. Pa da bi dobio, muška, da bi dobio ženu ili da bi dobila muškarca pravi sihr, sihr ili ljubavi. Pa kažu, pokazatelje ovog sihra jeste obuzimanje strasnom ljubavlju, pretjeranom ljubavlju, nestrpljenje na njoj, prevelika žudnja za spolnim odnosom, prevelika žudnja za vidjenjem dotične osobe, slijepo pokoravanje toj osobi. Što god zatraži, samo da te dobijem, ja ću uradit. Što god zatraži, samo da te dobijem, nikakav problem ja ću uradit. Zatim, da ne mnogo, sihr priviđanja. Sihr priviđanja, da se čovjeku priviđaju stvari. Bilo, dakle, na snu, bilo, bilo u snu, bilo na javi. O tome Allah, Allah govori, glavnom spominje se ovaj sihr u ukazivanjima, omu, sa'u, alihi, salatu, sami sihr bazima, Kada je Farun sazvao sihr baze, odredili su dan i došao omusa Ali Hisa lecon, pa su pitali ko će prvi baciti da li mi omusa ili ti, pa je rekao bacite, pa kada su bacili, pobacali svoje štapove, pobacali svoje konopce, ljudima se zbog tog sihra s kojim su došli, sihra priviđanja, ljudima se pričinilo kao da je od tih konopaca i tih štapova veliko brdo zmija, ti konopci. I ti štapove ljudima se učinili da su zmija, veliko brdo zmija koje, koje se kretalo. Od pokazatelja ovog sihra jeste da dakle onaj kome je napravljen sihr prije vidjanja vidi nešto što miruje, što je statično, što je postojano, vidi kako se kreće. Vozi auto putem, kaže put mi se sve sužava, one bankine puta, hoće sve na me, hoće da me strovali vidi čovjeka koji je nizak, vidi ga dvometraž. Onaj koji je visok, vidi ga malim. Dakle, priviđamo se. Kako se poništava ovaj sihr? Ovaj sihr se najlakše poništava. Zarazko, dakle, od prethodnijih jogih koji će doći, poništava se učenjem Ezana, učenjem Euse, učenjem Ajetun, Kursija, ili islično. Čime se otvjerava u šet. Zatim sihr Ludila, sihr Ludila. Dakle, četvrta vrsta koju nalazimo o sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu sam jeste sihruludjela. Poznatlom hadis Haridje ibn Salita da je njegov amidža primio islam. Kod Allahovog poslanika alihi salatu sam zatim rekao ko šaljime mome narodu da ga idem pozivati pa je krenuo da se vrati svoj narodu da ga poziva u islam. oni je primio islam, poziva svoj narod u islam pa prolazi pored drugog naroda. Ljudi među kojima je bio čovjek, u jednim ribajitima se spominje to bio njihov poglavar. Bio svezano nisu ga mogli nikako, ni na koji način obuzdati donataj. Svezali ga u lance. Pa kada je prolazio, zastao, začudilo ga, pitali ga ko si ti odakle dolaziš, dolazim od Mohameda Ali Hisa, ali sam pa kaže, čuli smo da je njemu došla nekakva vijest. Imali kod njega nešto za ovog našeg prijatelja. Da mu se šta kaže, da mu se šta prouči od onih riječi koje mu dolazi. Pa je proučio Amidja od Harje, Fatihatul Kitab. Proučio Fatihu. Čovjek je došao u čovjek se vratio normal. Čovjek je došao u se. Pa je, amidza, ovaj, od Haridže vratio se Allahom poslaniku, ali je sa locom je obavestio ga o tome, pa je rekao, otkud si znao da je Fatihah tulkitab lik? Otkud si znao da je Fatihah tulkitab da je sura al-Fatiha lik? Zatim je spomenuo da je nešto dobio je za učenje, učenje toga. Pokazatelje ovog sihra od simptoma, pokazatelje ovog sihra jeste rasijanost, rastrešenost veliki zaboravlja, zaboravlja, ne može nikako da sjeti. Pa kaže, zapišem na bločić, pa i onaj bločić zaboravi. Mnogo zaboravlja, jel? Ja. Nerazumljiv govor, ne može da boravi duže vrijeme, na jednom mjestu. Dođe ti, pet, deset minuta i on ode odmah. Jel ti dođe ovdje da pokući, ne može nikako da smiri se, da sjedni. Prevali, velik put mnogo kilometara da bi ti došao samo što je došao, 50 minuta ustaje ne može, ne može da smiri ne može da ustraje ni u jednom poslu ni u jednom poslu, čime god da se počne baviti ostavlja zatim ponekada u vrlo teškim stanjima jeli, odlazi hoda po jeli, kada ga ludjelo udara u glavu koliko nije proizvedeno nekom drugom bolešću, jeli, odlazi hoda po zabačenim, napuštenim mjestima ne vodi računa u svome spoljašnjim izgledu, zatim Peta vrsta, sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, slabosti, tromosti, ljenosti, neaktivnosti, pospanosti, vremljivosti i sl. Pa od pokazatelja ljubov za samoćom, izbjegavanje društva, preziranje, jel da se miješa sa drugim ljudima, stalno šuti ili često šuti rastrešene misli i sl. Zatim, sihr došaptavanja. Ide ulicom i okriće se nekoga doziva, on se okrenuo Sir nikoga. Sihr do šatavanja. Pa dakle, ovaj sihr također, kao što jeli, najavi, ima taj simptom da misli dakle, da ga neko doziva, u snu također ima strašne snove. U snu vidi kako ga proganjaju nekakve jeli, životinje, kako ga neko doziva, čuje glasove. Jeli? Međutim, jeli, traži ga, nikoga ne nalazi. Ima velike svese, nedolnice, velike sumnje u svoje prijatelje, usnu vidi kako pada s velikih visina, kako ga proganjuju zvijeri i sl. Zatim sedma vrsta sihr bolesti, sihr bolesti, zbog kojeg osjeća stalnu volu jednom od dijelova tijela, doživljava smežuranje, jeli kože, skupljanje kože, paraliza pojedinih dijelova tijela ili potpunog tijela, prestana krada nekog od čula, osjetila jeli i sl. sl oni koji se bave učenjem ruke i koji imaju duže iskustvo znaju da većinu bolesti da većinu bolesti uzrokuje sehr da većinu bolesti uzrukuje sehr zato dakle, ovaj sehr sehr bolesti uzrukuje. i najveći broj na zamenom spomenom prošli puta najveći broj slučajeva raka uzrokovanih sehrom najveći broj dakle slučajeva raka kod dolesnjih osoba uzrokovanih sihrom ili džinskim napadom Džini i sihr, ili obolijeva čovjeka, pravi se sihr da čovjek oboli, ili džini iskorištavaju bolest čovjeka, Ja čovjek je uglavnom u bolesti slab. Naravno što danas mi, kad smo slabe vjere, čovjeku kada oboli, onda još više popusti u vjeru, što bi trvao da se više veže za Allaha Subhanahu wa ta' onaj koji oboli. Pa zato te trenutke iskorištava šejtan. Iskorištava šejtan pa napada čovjeka. Dakle ili zbog je li ili pod njegovim ucem čovjek oboljeva ili je li kada čovjek oboli koristi je tu situaciju. Sihr krvarenja, osma vrsta sihr krvarenja, vezano dakle samo za žene. Ovaj sihr je uglavnom je kod žena, a to je dakle kako spominju šerijatski pravnici istihaza, oni koji su naučili šerijetsko znanje tražili, znaju dakle za ovaj term istihaza, dakle to je isticanje krvi kod žena nakon menstruacije ili dakle mimo menstruacije nekontrolisano ističe krv kod žena nije dakle boja miris, jeli krvi hajza već dakle istihaza spominje se u brojnju da su dolazile ashabike i žavile sa Allahom poslaniku ali ih i s.a.m. to pitali da li da ostave namaz, jeli da li da klanju ili ne pa bi govorio nije to menstruacija nije to hajid, već je to dakle od šeitana poticaj već je to dodir jeli šeitana to je obična, obična vjena i deveta vrsta kod mnogih momaka i djevojaka sihr za postavljanja braka sihr za postavljanja braka pa prolaze godine i godine jeli ne stupaju u brak kogod dođe da je prosi uvijek nekakva mahana ima koju god ode da traži nikako jeli ne može da udovolji svojim zahtjevima jeli i slično i se jeli određeni pokazatelji slični kao i kod prethodnih sihrova jeli, bol u donjim kičmenima pršljena ima u donjim dijelu kičme ponekad se javlja duži, duži bol u stomaku nemiran san također vidjenje prosilca u ružnom liku ili i slično dakle to su neke odnosno glavne vrste sihra mnoge proizilaze proizilaze iz ovoga kako se liječe liječe se dakle ukoliko se sazna gdje je sihr postavljen našto je sihr napravljen, pa se sazna zakle za to mjesto, pronađi se sihr i uništi se, na takav način se bolestnik liječi. Ukoliko se ne zna, a počesto ga je teško saznati, jer za njegovo mjesto onda se liječi učenjem određenih koranskih hajeta, odnosno šerijatske ruke o kojoj će ako Bog da biti govora. Sihr bazi su osobe koje čine najogavnije stvari. Bojrum, ah, sahlan, Osobe koje čine najogavnije stvari. Razumani san, bjedni, biednica ne mogu ni pomisliti dakle da čine takve stvari, oni ih čine. Najogavnije stvari. Neprimiču se vodi, ne predotiču vodu duži period ne pojavljuju se među ljude, dolaze u kontakt s ljudima samo kada ljudi ih trebaju. Kada dolaze im ljudi, tada se viđaju s ljudima. Da izlaze, rijetko izlaze među ljudi. Dakle, nečiste se. Znaju obično stanovati u smeću, među smeća, oko, oko sebe imati smeća. Moraju da čine najgore stvari u vjeri, da bi se dodvorili šeitanima. Jel šeitani njih izmetili, oni moraju da čine stvari jasnog nevjerstva, Ama i oni nevijednici koji su U osnovi nevijednici ne čini takve stvari Ja znam za ljude Koji se bavili i krepali su Otišli su za ovoga dunjalka lillahi, ilhamd, Koji su ulazili u nužnik Sa Kur'anom na nogama Potvrđeno čovjek ga vidio Sa Kur'anom na nogama U nužniku na vece šoli sjedio I Kur'an mushaf na nogama imao Koji rade najugavnije stvari Razuman insan ne može ni da pomisle, zato za ni malo nije blaga kazna koja je propisana za nje. Ni malo blaga nije kazna, a zbog pesada također kojeg, kojeg čini. Neki od znakova po se prepoznaje svi vas, mnogi danas obolijevaju, nisu svjesni svoje bolesti. Mnogi vjernici koji kažu za sebe da su muslimani, ima ih koji klanjaju imaju svaki vakat kod sebe, svih pet, bez vakata, imaju kod sebe kada ih zaboli, ja razumijem i razumijemo da se čovjek hvata za slamku kada oboli. Jel, traži lijeka gdje godima, mnogi odlaze ovakvim osobama. Ovakvi osoba oko nas je mnogo. Jer je to postalo biznis. Oni sami prave bolesti, da bi im posle dolazili i liječili se kod njih. Navodno skidali s njih sihr i sl. Samo kruže Ovaj pošal ovom, ovaj pošal ovom, ovaj pošal ovo. Ili jedni drugi ima šalju da bi zarađivali mnogi od njih ili znam, znam jednog koji je bio u zatvoru zbog problema svačim se bavio zaglavio u zatvor, u zatvor rekao ja kada izađem, ja znam čim ću se baviti pa se počeo baviti, sihrom sad ima vile kule dunjalog jel pa dakle narod ide, mnogi ima i Tuzla i moje tamo mjesto oko mene Gradačac Srebrenik te sa Miljanovci jeli ostala mjesta puna su toga Hm pa znakovi neki od znakova po kojima se prepoznaju u sihir bazi dakle Lažljivci koliko znate neko od vas ili vaših je išao pitalje kada ste otišli tim ljudima šta su šta su vas pitali ili slično šta su tražili od vas pa obično Pita bolesnika za ime, pita bolesnika za ime, ime njegove majke. Traži od bolesnika dio njegove odjeće, potkošulja, majica, košulja, donji veš, maramica, kapa, traži bilo što od njegove odjeće. Ponekada traži od bolesnika da mu dođe sa određenom životinjom dođi mi, ja znam, s takvom, takom kokoškom ili takom ovcom koju će on sihrba zaklati bez pominjanja Allaha džallavala. zatim će tom krvlju namazati e, oboljelo mjesto kod tog bolesnika i namodno će ga izlijetiti ili daje bolesniku da baci tu životinju gdje mu on kaže uzvodu, nizvodu, zakopaj na to mjesto ili sl. možete vidjeti znači, na Youtube i na drugim jeli, kanalima kako svoje ko biva liječenje, otpočinju sa učenjem Kur'ana. Sa učenjem Kur'ana. Zatim između kur'anskih ajeta ubacuju nerazumljive riči. Tu možete, znači, utvrte sirbaze, koje znate, otvrte, potrašte, vidjet ćete. Kada uče, otpočnu. Uče suru ili felak, zatim, nakon jednog ajeta ubaci nerazumljive riči. Bolesniku, kada dođu, bolesnici daju im nekakve ogrtače ili platna koji su, jeli sve na kojima su iscrtane kocke u tim kockama ili ispisani određeni, određeni harfori. Traži od bolesnika da se izoluje od ljudi određeni period, najčešće 40 dana i to pomogućnosti mogućnosti u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost. Daje bolesniku određene stvari da izokopa u zemlju na određenom mjestu, na ovom čošku kuće, na onom čošku kuće i sl. Daje bolesniku također zapise da zapali i da se nakadi ili da udiše onaj din kada spali te zapise kada i bude palio da udiše u sebe taj taj din obavještava bolesnika o njegovom imenu ako ne traži, kada mu dođe kaže ti si taj, taj došao si iz tog, tog mišta i došao si kod mene zbog toga i zbog toga odakle ovo zna kako da ovo zna? nema vahnjavi se osim šeitanskog Vahja od Allaha objave više nema. Da te znam koji dođeš iz Zenice, iz Sarajeva, i Hladuše, da dođeš i on kaže, tebe ime tako i tako, došao si zbog toga kod mene. Ne može osim, osim putem džina. I mnogi drugi, mnogi drugi znakovi. Dakle, ukoliko primijetimo da su ljudi išli, pogotovo naši, jeli, bližnji, iz bliže porodice, rodbine, na koje možemo uticati, pa nam spominju nešto o tih znakova da su primijetli kod tih takozvanih izcijelitelja, onda maksimalno ih odvraćajmo od takvih ljudi. Jer su nam dobro poznati hadisi, u jednom od hadisa je došlo ko ode i upita gatara za nešto, sihir baza za nešto, četrdeset dana mu se ne prima namaz. Koga samo pita. A u drugom hadisu je došlo ni od nas onaj koji gata i kome se gata, za koga se gata da ti malo pogledam na dlanu, ni od nas onaj koji gata i za koga se gata. ni od nas onaj koji pravi sir i kome se, za koga se, koji traži da se napravi sir Pa kaže, nakon toga Allah, poslanika, alihi salatu oslam, ko ode i povjeruje sihrbazu ono što kaže, hm, zanegirao, znevjerovaju onu što je objavljeno Muhammedu ko ode i povjeruje sirbaz ono što mu on kaže zanegirao je ono sa čime je došao Muhammed ono što je objavljeno ono što je objavljeno Muhammed. Propis sirbaza kao što reko većina islamskih učitelja Ebu Hamid rahimehullahu teala od zvaničnih mezheba Imam Ahmed i Imam Malik stavla su da je takva osoba nevjernik dakle nar što ona osoba koja se bavi sa džinima, dakle hizmeti džinima da bi oni njemu hizmetili, služi njih da bi oni njega služili. Takva osoba je takva osoba je nevjernik. Odje mama Šafije primuseli dva govora, to je također smatrao da je nevjernik i u drugom govoru jeli, da je ali lepo jasnio da jeli u drugom govoru da je smatrao da nije, da nije nevjernik. Jeli o tome postoje duži govori i dokazi koje iznose i jedni i jedni i drugi. I Šejhul Islam ibn Taymija rahimehullahu ta'ala čak spominje od ashaba koje sve smatrao da su sirbazi nevjernici i šta treba učiniti s njima. Omer radi Allah dao njegov sin Abdullah radi Allah anhu zatim Hafsa, radiyallahu ta'ala, anha, i mnogi ashabi, bihlu su stava, da idu otišna osoba, ne bih nek. Ibnu Ketir, rahimahullahu ta'ala, spomeni, jeli, ajeta i suri al-Bakr, nakon ajeta sihra, pokaže, walau amenu, walau annahum amenu vat teqav, a da su oni vjerovali. I bojali se Allah, subhanu ta'ala, bihlu im davo bolje od toga, što time su uznevjerovali, bavajući se sihrom, podučavajući se sihrom, oni su uznevjerovali, postavili su nevjenci, a da su vjerovali i da se bojali Allah, subhanahu wa Allah bi im dao bolje jeli, od toga. Dakle, to je ono što je bilo o sihru. Što se moglo reći, jeli, o sihru, propis sihra, baza i, dakle, podučavanja sihra, mnogo propisa podučavanja sihra se ne razlikuje od samog sihirbaza. Dakle, Većina, većina islamskih učenjaka su stava da je i podučavati se sihru strogo zabranjeno. Podučavati se sihru strogo zabranjeno, pojedini od njih su rekli da je upoznati se sa sihrom dozvoljno kako bi čovjek znao prepoznati sihr i čuvati se toga. Da je dozvoljno da se čovjek upozna sa sihrom i da se čuva toga. To, dakle, pojedini od učenjaka su spomenuli ovaj stav dok je većina njih, je bila stava da je tu strogo, strogo zabranjeno, baviti se baviti se jeli sehrom. Dakle sihr postoji. O njemu govori Kur'anul Kerim 102. ayet sura el Bekare, poneimenshe. Zatim sura el Felak koju nam Allah dželle između ostalog ređuje, traži jeli od nas da se utječemo njemu od onih koji uzlove pušu. Hadis takođe čulistek govori o tom. Islamski učitelji su složni, odnosno većina njih kažu da je sihr istinit i da djeluje, da djeluje na čovjeka. Postoje, dakle, određene vrste sihra, proučavajući Kur'an i Hadis, da ilazimo na 8 ili 9 vrsta sihra. Sihr razdvajanja, sihr spajanja, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr povlačanja u sebe, sihr bolesti, sihr kravarenja, sihr zapostavljanja ili braka i slično. O tome govore Kur'an i Sunnet, a i druge vrste sihra proizilaze iz toga pošto ljudi jeli idu i ječe se trebali bi znati kod koga liječiti i na koji način se liječiti a najbolje bi bilo kada bi čovjek tražio od Allaha subhanahu wa taala sam lijek liječio se i ovaj hadis ako ste pratili hadis Ajšin radijallahu ta'ala anha kada je rekla Allahu poslaniku ali je salatu sam je dovio i dovio svome gospodaru dakle tražio on lično od Allaha subhanahu wa taala lijeka I bismo trebali, ukoliko vidjeli smo neke simptome, ima ih kod nas Trebali smo, smo tražiti lijeka mi od Allaha Subhanahu wa ta'la Doviti Allahu Dželjavala da nas izliječi Upoznati se sa kuranskim ajetima, zikrovima, domama koje se uče u toj ruki i sami sebi učiti To je bila praksa shava Nema smetnje da čovjek ode kod onih koji uče rukju, koji liječe da se poduči tim ajetima, krojima dola, da dobije napismenu, da ih oni posavjetuju, da ih posavjetuju, da se moraju pridržavati vjere Na kraju će svi ljudi shvatiti da je izlaz jedino u vjere. Da je izlaz jedino u vjeri. Čovjek što god bude bio bolje vjeri, ako i oboli od ovih bolesti i iskušenja, lakše će se izličiti. Dočim onaj koji je daleko od vjeri, u kojem se sihr ustalio godinama I godinama boravi teško ga izličiti od toga. I praksa naših prethodnika je bila da su sami sebi liječili. Sad u Ibne biva kalsu došao jedan i rekao uči mi rukju. Došao sam da mi proučiš rukju. Kaže, džavitelji ne nebija I to smatraš vjerovjesnikom, uči sam sebi rukju. Oni su sami učili sebi. Učili su životinjama. Jahalicama su im konji, deva, padnika. Padnu, od jednom put iz čista mira pa kako bilježi Mahmud al-Hanzalej da je učio im rukju bilježi Ibn Abdelberu, Temhidu, Taberi u svom temsiru da su jedne prilike kod Ibn Masuda, Ibn Masuda radijallahu talen je bio velike poznavalac Kur'an i Kerima, pa imao svoje učenike koji su učili Kur'an pred njim preslušavao ih pa je jednom od njih došla sluškinja i rekla požuri, traži vidara traži doktora, liječnika koji ti je pao Pa je rekao je u nene, nema nigdje da ideš. Pa će iđi na desnu nozdravu, prouči četiri puta i puhni. Na lijevu nozdravu, prouči tri puta i puhni. Reci Allahumma, Rubbe nas, edhebi l-baes. Išvi en te šafi la šifa il la šifa. Vela je durru, vela je infeu durre ila enti. Pa kaže, otišao je proučio na desnu nozdravu četiri puta, na lijevu tri puta i ko nije ustao. U Al-Kah spominje se vam tako, zašto nisi kada si ušao u svoj dženet, u svoju baštu rekao, maša, Allah, kuve te ila bilja, ti uči za svoj imetak, čak dakle za mrtvu prirodu, uči se i traži se zaštita. Trebali bismo i to i mi. Jer, jer čovjek koji ide, ja neću da kažem da je zabranjeno, da se ide kod drugih, da ti drugi uči ruplju, ali u tome postoji dakle opasnosti. Pogotovo danas, u na našem vremenu, kada je vjera oslabila, kada počesto oni koji odlaze ljudima koji uče rukju, znaju se vezati više za njih nego za Allaha. Pa onda šeitan baš koristi priliku. Zato oni koji uče rukju ne bi trebali samo liječiti posljedice, već bi trebali liječiti razloge, ako je možete pratiti. Ne bi trebali liječiti samo posljedice, to što je obolio, to što mu se svašta priviđa, viđa u snu nekoga ili do, doziva, sa ženom ne može nimalo. To su samo posljedice. To su samo posljedice, a razlog je udaljavanje od vjere, razlog je zaboravljanja Allaha, razlog je izostavljanja zikr, razlog je izostavljanja učenja Kur'ana, to su razlozi. Ako... Ti koji učiš rukju i otjeraš Allahu dozvolom iz njega džina, iztjeraš. Ono se ne bude pridržavao namaza, ne bude se pridržavao Korana, ne bude se pridržavao zikra, samo će se vratiti. Borovak šetana u čovjeku, o čemu ćemo govoriti ako bo da sljedeći puta, sljedeći sredi, inša Allah, da. Borovak džina u čovjeku je poput loše komšije pored tebe. Moraš mu stvoriti atmosferu da se popravi. pili da odi pa moraš da učiš Kur'an mnogo, moraš da zikriš, moraš da vodiš računa o svojim obaveznim namazima, da kvanjaš dobrovoljni namazim, da postiš, što ga posebno iscrpje, pa ću otići sam. A ako odeš negdje da ti neko prouči ruku, i Allahovom dozvolom, jer Allahove riječi ostavljaju traga. Islam slučenjaci spominju pitanje da li nevjernik može učiti ruku drugima. Da li nevjernik može prušti Fatihu uh, prvih peta ajta sura Al-Bekar, alif la njim, ajta Al-Kursi, ajta, sura, al ajta sura, al i sura Al-Araf, ajta i sura džin, ajta i koji su uče? Pa kaže svakako, svi učenja su složbi. Ebu Bekara radijallahu talam je bio tog stava i svi ashabi. Dakle, da nevjernik može da uči ruke u drugima, da nevjernik može da liječi Kur'anom, zašto? Zato što Allah uspostavlja istinu i Allah liječi svojim riječima, ne osobama. Allah uspostavlja istinu li yuhiqqul haqqe bikelimati da Allah uspostavi istinu sa svojim riječima ne sa riječima mojim i tvojim znači Allah uspostavlja istinu sa njegovim riječima zato kada slušamo predavanje učimo vjeru tražimo dokaze od Allaha Allahu riječi ne, ne trebaju ti moji dokazi ni ti meni trebaju tvoji dokazi trebaju nam dokazi od Allaha dželle ve aleh i od poslanika alejsel selam koji je govorio samo objav ono što voj dolaz znači braća vidite krvena ulovka hm. dakle, to je bila praksa shaba da su učili I ja kažem, najbolje bi bilo tako neću da kažem da je zabranjeno odlaziti ima koji uče ruku ali u tome, dakle, može biti mnogo problema da se osoba, bolesnik veže za njega više nego za Allaha zatim počesto znaju i oni koji liječe Kur'anom da popuste u vjeru počesto znaju oni koji liječe Kur'anom da gledaju u džepa, ne, da ne gledaju u bolest, bolestnika. Dakle, također poznat vam je hadis kod Buhari, kod muslima i kod mnogi drugi. Poduži hadis u kojem je spomenuo Allahov poslanika alihi salasom 70.000 koji će ući u džaninak bez polaganja računa. Poduži hadis, jel da? Ne ja znam, znate za taj hadis? Kada je rekao, vidio sam narode, vidio sam vjerovjesnike i njihove sedbenike. Pa sam vidio vjerovjesnika i s njim reht to arapskom jeziku je izraz za broj od 3 do 9. Dakle maksimalno devet sedbenika sasvoj. Ovaj. Vidio sam vjerovjesnika i s njim jednog ili dvojicu. Vidio sam vjerovjesnika koji nije imao nikako sedbenika. Kažu, vidio je u snu ili vidio je na miradžu kad je bio, razjelac se. Pokaže pa nakon toga vidio sam ogromnu skupinu koja je zatvorla horizont. Kaže, pa sam poželio da to bude moja skupina, pa mi je, rečeno, je Musa i njegov narod. Pa kaže, pogledao sam na drugu stranu pa sam vidio još veće o skupinu. Pa mi je rečeno ovo je tvoj narod. Još veća skupina. I među njima 70.000 koji će ući u dženet bez polaganja računa. Taj poslanik Alihi, ali sam završio, govorio od šeo su ashabi koji su čuli, pa koji su to 70.000? Koje su to njihove osobe? Šta su to radili? Pa će ući u dženet bez polaganja računa. A mi znamo kada bude trebalo da se polažu računi da će djete osijediti. Dje Abderrahman, djete. Djete koje je malo, osijedit i obrve, i kosa, sve će osijediti. Pa će žena ostaviti svoje djete. Kada se prozove i kada se kaže nastupa u računu, pripremite se. Ovi će ući bez polaganja računa. Posla shabi to su oni koji su rođeni u islamu, jedni su rekli, to su oni koji su, su rođeni u islamu nikad nisu učinili širka. Drugi su rekli, da koji su bili uz poslanika, počeli se da nagrađaju, a izašao Allah u poslanika I kažu, ko su ti? Pa kaže, humulledine lajestarkun. Odmah na prvo mjesto, to su oni koji ne traže da im se uči rukja, koji ne idu od do, da im se uči rukja. Humuldin la istorku tosu oni koji ne traže da im se uči rukja. Ja čovjek u odlasku drugima vrlo lahko možeš sa tija upoznati šta trebaš da učiš sebi. I najbolja rukja za izlečenje svih bolesti izuzem smrti, ali izuzem starosti. Kao što je rekao Allahov poslanik ali socem Allah nije dao bolest da nije dao lijek iz izuzl muqaddimatu al-maut dakle, početka smrti odnosno staranja ili nastupanja smrti. Najbolja rukja za sve bolesti, dakle izu smrti, jeste istinsko objezjenje u Allaha. Čvrst oslonacu Allaha, pouzdanju Allaha. Kada učiš Kur'anske ajete, kojima se možeš lahko podučiti. Kada učiš dove od Allahov posanika, da čvrst to vjeruješ da je u tome lijek. Eto Allahov govor, Allah je to govorio tim rječima. Allah je to objavio. I pouzdaš se u Allahov osloni se na Allaha, kako je rekao Ibnu Kajim Rahimahullahu la, govoreći o snazi telakula i o bitnosti telakula da čovjeku vjerniku kada bi bilo naređeno da uklone brdo istinski se osloni na Allaha uklonio bi ga govori dakle kada bi čovjeku bilo nešto propisan, naređeno Allah mu propisuje nešto i on se istinski osloni na Allaha, to će ju raditi za sigurno istinski oslonac, čvrsta vjera, čvrsto pouzdanje, najbolja je ruplja. Pa Pada ideš ovo ili onome, vrlo lahko se možeš podučiti tim ajetima i čvrsto, jel, kada ih učiš, da razmišljaš o njima i da čvrsto vjeruješ je u njima lijek. Allah će da ti izlaze. Allah će da ti izlaze, sigurno. Kada nevjernicima čuli ste, kad izu Haridja i Nebisalda, kada nevjernicima je koristila i koristi, tebi muvahidu muslimanu ne koristi. Možete Allah iskušati, ali ne prestaj sa traženjem lijeka na, na spomenut način. I doslo je kod imama Tirmizije, da se na Allaha istinski ne oslanja onaj koji, onaj koji traži da mu se uči ruke. Jel? Pa ćemo ako Bog da jeli i o toj ruki i njenim detaljima govoriti. Inša Allah, u kada završimo sa ovim bolestima. Ako ima neko nešto da pita, Evo ja pýtam, či ja pitam čija na... <tose> je ahimska po ljučasta strana. Kdere četrvaje da. doktora, ili yes. doktorice. Mm -hmm. no, <tose> <de> <tose> na prijedanju, <tose> <tose> <tose> <tose> <Ucili evaluaci. tose> misije na kona da kona ti pravi čuo čura pa otk ti znaš da uči to se <laughs> nisi zbio ti otk ti ne, znaš ne jedni uči tako da da nije dozvoljeno oslanja na tu da tu liči ali Kao što vam poznato oko zapisa postoji razilaženje među učenjacima. Ispravnije mišljenje da nije dozvoljno koristiti, dakle, ni zapise u kojima su napisani čisto samo kuranski ajeti. Zbog omalovažavanja tih kuranskih ajeta, zbog, dakle, toga što je naučeno ili zapisano, čovjek s tim ulazi u nužnik. To je vidi smijavanje sa Kur'anom. Kada opet koristi priliku šeitan? Većina, većina, maltene svi pojedinice izuzeli, je li izdvojili i rekli da je dozvoljno, je Da je na takav način. Dok većina, većina učenjaka kažu da je to, dakle, zabranjeno. Znači, je Ako je, dakle, sigurno da uče, samo da ne dodavaju nešto ismeću. Sve nam ja dva pitanja, sasvim. <laughs> ja ne znam, <laughs> da li imam jedan odgovorat, je pitanje. Učenj je za učenu vodnog Gdje, ja nisam uspio, baš sam nedano nešto pričao, nisam uspio, ne znam, mislim, nije mi je uspio objasniti. Nije postoji dokaz za to za učenje, učenje Ana na vodu i mi i na čurukom? Hvala to, ne znam gdje. Ali sam čitao fetve od Šeha bin Baaza od Usaimina, da kažu da može da se učine to. Ja sam čitao da može... Učinje ima, učinje dakle, dokaz, ima dokaz, ali nije nije baš tako jasan. Ima dokaz da je poslanik Alihi Salad sam uzimam pjuvačku i stavljao u prašinu I onda od na takav način kada bi liječio doticao ovi time. Pa uzimaju dakle tu pljuvačku, on, to je ono što što, što znam. Uzimaju tu pljuvačku, uzimaju pljuvačku i uzimaju zemlju. Počesto znaju u vodu jeli, da stave zemlju i da nauče na to. Pa da oni koji liječe uzmu štap pa kada jeli, pršću sa tim štapom po, po lesnoj osobi. Na osnovu toga gadi sad za, za drugo ne znam. Ali znam da u fetvama stoji dakle da, da može. Ima još jedno, ima još jedno sa važdom, znači tako nešto kao ja sitovo ruke na na nivou na nivou. se suni na Ne, tada tražiš be reketa, da tražiš be reketa za svoj imetak i da da ga neuričeš ili, da spomeneš Allaho ime kada te nešto zadivi od tvoga imetka porodice. I i, i svom iz propisane su dove kad se uđe u auto, el tako? To je jedan od zikrova kada se uđe u auto. Dakle, da ti se nešto ne desi, štitiš. Ti... Reci, vrati. Ja bi sam tijelo da ještiti tam. Hoću što ima, možda, kad ti imalo vremena, samo za jedan mali savjet. Ajde, probat Iako nisam ja imam vlasni vremena, znaš. Mnogi drugi odlučuju. <laughs> Nije problem, sve. Amin, sve nam se kola. Ola um. luka, Imali još neko nešto. Ima neko neko no, no, pitanje vezano za ja, pa što će dozčasno da, da zali znači znači I sad kikit, su direktno. Jeso. Evo te. Tako čovjek tomu... moraš moraš uključem. Pa uključati. Za zaštitu. Koliko da, da, da vidi baš kako je sad. Sad nešto tamo šušne. Pojavi se, čulo se, odmajdi tamo da provjerim, da se testiram, imam li džina o sebi ili ne. Čovjek treba da se bura na tom. Jedino, dakle, onaj koji oboli toliko, dakle, da popušta u vjeru, da ostavlja vjeru, ne može da praktikuje vjeru. Ili oboli toliko da drugima čini je jezijet, druge uznemirava. Onda, dakle, treba da traži lijeka. Poznat vam hadis žene i crnkinje, Ibn Abbas, radi Allah, rekao je svome učenik Vatao, Ibn Abbas, iz reda, ashaba, Svome učeniku Atay ibn Jabirabah iz generacije Tabina kaže hoćeš li da ti pokažem ženu koja je od stranika dženeta. Koju je Allahov poslanika za života, još je živa, rekao, rekao da će ući u dženet, da je od stranika dženeta. Kaže hoću, pa je pokazao na ženu crnkinju, a to je ona žena koja ima epilepsiju. I došla Allahov poslaniku, ali je sve rekla, Allahov poslanik će ja padam, pa, imam padavicu. Pa Allaha da me izliči, pa kaže ako hoćeš ja ću moliti Allah da te izliči a ako hoćeš saburaj na tome i tebi priklada džende. Pa je rekla da će ja saburati, ali kada padnem, desi mi se da se otkrije moje stidno mjesto. Pa moli Allaha da kada padnem, ja ću saburati na ovoj bolesti, padam, padam, padam, ali da se ne otkrije moje stidno mjesto. Pa je dovio i stidno mjesto se njeno više nije otkrivalo. Dakle, čovjek, u osnovi treba da se bori. I najbolje liječenje jeste, dakle, saburom i borbom sa tim šetom, kažem, stvaranjem neugodne sredine za njega. Onda neće ni pomisliti da se više vrati. Ne može da, može da podnese post, ne može da podnese učinje Kur'ana, non stop. Jeli. I na tome treba se borati. Pa ako čovjek nešto od toga, kao što se si čuo, simptome, vidi zmije, vidi nekakve jeli, duhove prikaze i tako ušnu, ružne snove, sanja, stalno, noćnije more, oznoji se, razumiješ, kad se probudi, sav oznojen. Ako čovjek nema nikakvih, onaj, Tokom dana, razumiješ, ili toga mnogo ne uznemirava, može to da podnese neka borana to. Je.